La història no està escrita als llibres i la pàtria és la infància diu no sé quin filòsof ponent allà com si el riu no de vellés a la mar, malgrat tot. Han perdut bous i esquelles, cert, però ben desada dins la vella arqueta tenim la prima genatura que ens llegaran als majors. Els barcelonins no són andreuens. De les llunyeries cal recuperar, i renovar també, tots aquells antics compromisos entre la ciutadania i la corona catalana És clar que sí! Amb solució de continuïtat, tota l'administració local del Regne Unit es remunta al temps del rei Ardús, i quants diògnes digràstiques a part, la verdera causa de carlinades i de molts bandololismes nostrats del segle XVIII Voren? la reacció contra el desplaçament dels centres de decisió i gestió. I és que les distàncies separen irrediablement. El decret de 1897 que ens va agregar a Barcelona i el decret de 1116 la nova planta en què s'humiliava la nació catalana són la mateixa prepotència igual jou de món nostre. Readresem-nos. Companys, D'una vella idea, recupero la divisa. En lluita per vatres contra la realitat, les barricades són precisament les nostres contradiccions. La peripècia esdevé e procés interior, llei del nostre braç per ocupar espais perduts en seculars sessions I no cal cercar fora amb un ala en els baços que han d'anar un enemic inexistent. Participa al nombres de Sant Andreu amb un paleta més en la construcció d'un dels arts del parc I finalment, el riu de Vall a la mar, que Sant Andreu Lliure. Ramon, cap a peus, de l'associació de veïs de Sant Andreu de Palomar. Referències. Els espanyols no sou catalans, d'en Ferrer Gironès. Somniem de Lluís Llach.